ومن يقلل فلا هاجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma yassir lana umurana ma'arra hati ni kulubina wa abdainina wassalamati walafiyati fi dinina wa duniyahna Ya Allah berikanlah kepada kami kemudahan-kemudahan dalam semua urusan kami dengan ketenangan hati dan ketenangan badan kami dan juga Ya Allah agar supaya agama dan dunia kami semuanya menjadi selamat Allahumma amin. Para pendengar yang beriman, dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridai anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. InsyaAllah pada malam hari ini, kita akan membahas tentang Berhari Raya bersama Rasulullah sallallahu s.a.w. wasallam. Insyaallah sebentar lagi kita akan berhari raya. Besok adalah hari Arafah, jamaah haji wukuf di Arafah dan kita dianjurkan puasa Arafah besok hari Selasa. Puasa hari Arafah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yukafirusanan almal dia walbaqia, melanggupni dosa-dosa dua tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Apabila puasa kita adalah puasa yang benar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan sifat puasa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Para pendengar yang beriman dimanapun anda berada Semoga hari-hari anda penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hari raya dikenal dengan Eid Eid adalah sesuatu yang selalu berulang-ulang yang mana Idul Adha sebentar lagi adalah selalu terulang setiap tahun dan Id ini dirayakan setelah kita kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jamaah haji setelah melaksanakan ibadah hajinya dan telah wukuf di Arafah orang-orang yang tidak haji setelah mereka beramal sembilan hari pertama bulan Hijrah. Maka hari kesepuluhnya adalah hari Eid Dirayakan Merayakan Dengan berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertakbir Dengan salat Idul adha Mendengarkan khutbah Dengan berkurban dan berbagai macam Amalan saleh yang lain Eid hari raya adalah merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi salam Rasulullah SAW ketika masuk di Madinah, beliau mendapati mereka mempunyai dua hari raya pada zaman Jahiliyah yang mereka bermain-main pada kedua hari raya itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, Wa kajab dalakumullah bihima khair min huma yom al nahr wa yom fitri. Dan Allah telah mengganti untuk kamu Mengganti untuk kamu kedua hari raya itu Dengan dua hari raya yang lebih baik daripadanya yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri Yang kita merayakan amal soleh kita yang telah kita kerjakan Dengan bersyukur, dengan berdikir, dengan bertakbir Dan berbagai macam amal soleh yang lain juga diperbolehkan pada hari raya ini menabuh rebana, menabuh duf Ini dimainkan oleh anak-anak perempuan Menabuh rebana, menabuh duf Karena ini adalah id. Sebagaimana Rasulullah SAW membiarkan para wanita, anak-anak mereka menabuh rebana Pada waktu id untuk merayakannya Beliau sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam bersabda kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abu Bakar, inna li kulli qawmin iidan wahada iiduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Dirayakan dengan berdikir, dengan bersyukur, dengan bertakbir dan berbagai macam amal saleh yang lain... Dan juga diperbolehkan dengan menabuh rebana Rebana terbang Para pendengar yang berliman dimanapun anda berada Allah mencintai anda Allah meridai anda Kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda Kalau ada yang sakit mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan keringanan dan kesembuhan Allahumma amin pada hari raya ini, sebelum salat Eid, kita dianjurkan untuk mandi, untuk membersihkan diri kita. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar dan ini disunnahkan. Dan mandi hari Eid itu waktunya dimulai semenjak pertengahan malam, sudah boleh. Dan semakin mendekati, berangkat menuju salat Eid, semakin baik kita mandi dengan niat adalah mandi untuk hari Eid untuk hari Lebaran Rasulullah Muhammad SAW pergi menuju tempat Salat Eid itu dengan berjalan kaki dengan berjalan kaki, kemudian juga jalan ketika pergi dan ketika pulang itu dianjurkan jalannya jalan yang lain, jalannya jalan yang menyelisihi Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa jika kala ia muaidin khalaf al-tariqa, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau pergi menuju salat muaid, maka beliau mengambil jalan yang lain, iaitu jalan ketika berangkat dan jalan ketika pulang. Ini tentu saja kalau tempatnya dekat. Misalnya katakan satu kilo dekat jalan kaki jangan naik kendaraan yang sunnah adalah jalan kaki kecuali kalau jauh sekali yang tidak memungkinkan kita jalan kaki maka tidak mengapa naik kendaraan ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjalan kaki dan menyelisihi jalan ketika pergi dan ketika pulang kenapa berjalan kaki dan menyelisihi jalan ketika pergi dan ketika pulang. Para ulama mengatakan di antara hikmahnya agar supaya bisa menyebarkan salam di seluruh penjuru, menyebarkan salam di sini, menyebarkan salam di sana. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan untuk supaya semuanya mendapatkan barakah. Di sini jalan ini mendapat barakah, di sana jalan sana juga mendapatkan barakah Kemudian juga diantara pendapat yang lainnya mengatakan agar supaya uh, si, uh, tampak syiar di mana-mana. Kita berangkat dari sini pulang lewat sana supaya tampak syiar di mana-mana. Syiar menyebar kemana-mana di kampung-kampung, di gang dan yang lainnya. Kemudian juga sebagian ulama yang lain mengatakan di antara hikmahnya agar supaya saksi-saksi untuk kita hari kiamat nanti banyak. Karena perjalanan menuju salat ini adalah ibadah. Dan bumi-bumi yang menjadi tempat ibadah kita akan jadi saksi nanti hari kiamat. Karena bumi nanti oleh Allah uh, dijadikan mampu untuk berbicara. Sebagaimana firmannya, يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا jadi saksi-saksi hari kiamat nanti banyak untuk kita Karena kita lewat jalan ini Dan kita juga lewati jalan yang sana Kita juga dianjurkan pada id Ini adalah bertakbir, takbiran Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqarah 185 Walituqmilul iddata Walitukabbirullah ala ma hadakaum wal'anakum tashkurun dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kalian bersyukur yaitu kita disuruh bertakbir walitukabbirullah supaya kamu bertakbir takbiran pada hari raya Idul Adha Takbiran takbir yang mutlak, eh, takbir yang mukayyad itu dimulai subhi arafah, ilal asri min subhi yaumil Arafah ila al min akhir ayyam at Dimulai dari subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tasyriq. Jadi besok adalah hari Arafah, kita besok setelah salat subuh takbiran. Kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa hamd. Itu setelah salat subuh takbiran, setelah salat zuhur takbiran, setelah salat asar takbiran, setelah salat maghrib takbiran, setelah salat isya takbiran. Mulai dari subuh hari Arafah mulai besok karena orang-orang wukuf di Arafah hadis Selasa maka hari Arafah kita adalah besok. Besok adalah hari Arafah karena kalau Rabu mereka sudah tidak lagi berada di Arafah. Sampai akhir hari tasyrik Iaitu berarti lima hari tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, Sabtu asar. Ini adalah yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Ridwanullahi ta'ala limajma'in Kemudian para pendengar yang beriman dimanapun anda berada Allah mencintai anda Allah meridui anda Dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda Pada hari raya Idul Adha ini Kita dianjurkan untuk tidak makan Mulai dari subuh seperti puasa Kita tidak makan dan kita baru makan setelah pulang dari salat Idul Adha. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, "Tan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yakhruj yawm al-fitr hatta yut'am." Wahyu man Nahrilah yaqool hatta yarjiga, yaqool min nasiqati. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu, dan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai pulang. Kemudian beliau makan dari daging hewan-hewan kurbannya. Jadi berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat, kita dianjurkan makan beberapa butir kurma. Kalau Idul Adha, kita puasa seperti biasa. Mulai dari subuh tidak makan apa-apa, sampai pulang dari solat Idul Adha, baru kita makan. Di antaranya makan dari daging hewan kurban kita. Para pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan hari-hari anda selalu bersama kasih Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan salat Ta'wid, sangat menganjurkan salat Ta'wid, disyariatkan salat Ta'wid, semuanya keluar, sampai-sampai wanita haid pun disuruh keluar. Tapi mereka tidak ikut salat Eid. Dan mereka berada di pinggir musallah. Di pinggir tempat salat di tanah lapang. Ini menunjukkan betapa dianjurkannya salat Eid. Karena ini adalah merupakan syiar Islam. Syiar Islam. Dan waktu salat Eid dimulai seperti waktu salat duha, Iaitu ketika matahari uh, agak meninggi. Kurang lebih setinggi tombak. Itu adalah waktu salat duha Jadi waktunya sama dengan salat salat, salat salat salat eid Waktunya sama dengan salat duha Kemudian pada waktu salat eid itu Tidak ada seruan adhan Tidak ada seruan iqamah Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir bin Samurah Beliau mengatakan Salaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam al-eidain Aku pernah mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekali atau dua kali, tapi bahkan berkali-kali. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menggunakan agan dan juga tanpa ikomat. Kemudian tata cara salat Aid. Sebagaimana kita telah maklum, salat Id terdiri dari dua rakaat, hanya berisi salat dua rakaat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wasilatul Adha rakaat, wasilatul Fitri rakaat. Salat Idul Adha dua rakaat, demikian pula salat Idul Fitri dua rakaat. Kemudian takbirnya. Yang pertama-tama takbirnya setelah takbiratul ikhram Takbir tujuh kali Rakaat kedua setelah berdiri Allahu Akbar Kemudian takbir lima kali Jadi rakaat pertama setelah takbiratul ikhram Maka takbir tujuh kali Rakaat kedua setelah kita berdiri Allahu Akbar Maka takbir lima kali Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahih melalui jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan أن رسول الله صلى الله عليه وعله آله وسلّم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعة تكبيرات وفي الثانية خمسة سوا تكبير الطير والقور. بَهْوَ سَنِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, pada rakaat pertama tujuh kali takbir, dan pada rakaat kedua lima kali takbir, selain dari dua takbir ruku. Jadi takbir yang pertama setelah takbiratul ihram tujuh kali, yang kedua setelah berdiri, lalu lima kali. Di antara takbir itu baca apa? Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW baca apa, sehingga sebagian ulama' mengatakan tanpa baca, takbir-takbir saja, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Sebagian ulama' yang lain mengatakan membaca tasbih, seperti membaca, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar sebagian mengatakan seperti itu dan ini dilakukan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaitu dianjurkan memanjatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah subhanahu wa taala kemudian setelah selesai takbir itu sebagaimana biasa membaca al-Fatihah lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca surat ada beberapa surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat dua hari raya. Kadang beliau pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat At-Tawaf dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Qamar, Iqtarabatis Saatu wa Yashqal Qamar. Dan kadang pula di waktu yang lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah membaca al fatihah pada rakaat pertama, membaca surat al ala sepihis marufikal Aala, dan pada rakaat kedua setelah al fatihah dia membaca surat Al-Ghashiya, hal ata'ka haditsul Ghashiya. Itulah riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW tentang bacaan salat Al-Gid, Al-Gid dan dua hariraya. Adapun cara-cara salat yang lain maka sama dengan salat-salat yang lainnya, tidak ada berbeda. Kemudian seandainya ada orang terlambat salat Id, dia datang ke lapangan, tanah lapang atau dia datang ke masjid, ternyata ternyata dia mendapati telah selesai salat Id. Apa yang dia lakukan? Apakah dia salat sendiri boleh? Ya, para ulama mengatakan boleh. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala... Di dalam sahihnya... Membawakan satu bab yang berjudul... Bab... Iza fatahul iid yusalli rak'ateng... Bab... Apabila seseorang tertinggal salat iid... Maka ia salat sendiri dua raka'at... Maka ia salat sendiri dua raka'at... Jadi kalau dia datang ternyata terlambat... Sudah selesai salat iidnya... Maka dia salat tua raka'at Bagaimana tata caranya? Para ulama mengatakan tata caranya salat biasa Tua raka'at salat biasa Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama Di antaranya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab al Muwatta. Jadi cukup salat tua raka'at seperti salat-salat yang biasanya Para pendengar yang budiman, rahimahumallah, dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridai anda, dan kasih Allah subhanahuwataala selalu bersama anda. Salat Id ini berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau salat Id maka salat dulu kemudian baru khutbah. Sebagaimana dalam riwayat sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas. radhiyallahu ta'ala anhumah beliau mengatakan. Syahid tul'id ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa al sallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman. radhiyallahu anhum ajma'in. Fakulluhum kanu yusallun qabla al-khutbah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Aku pernah ikut mengerjakan salat eid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga pernah bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu majmain, di mana mereka semua mengerjakan salat sebelum khutbah. Jadi salat dulu, baru kemudian khutbah. Demikian pula sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu ma, beliau mengatakan. Inan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa Abu Bakar wa Umar, كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar biasa mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah dilaksanakan. Jadi salat dulu kemudian baru setelah itu khutbah dan kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat datang kepada manusia manusia duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka memberikan tausiah kepada mereka bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga datang ke tempat para wanita secara khusus dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka semuanya namun demikian Mendengarkan khutbah pada id ini tidak wajib. Mendengarkan boleh dan tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi tentu kalau kita tidak mendengarkannya, kita rugi. Karena kita kehilangan fadilah. Rasulullah SAW bersabda, Inna nakhtub, Faman ahabba an yajlisa lil khutbah fal yajlis, Waman ahabba an fal yazhab fal Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barang siapa ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka dipersilakan duduk untuk mendengarkannya. Dan barang siapa yang ingin pergi, maka dipersilakan untuk pergi tidak mendengarkan khutbah. Jadi hukum mendengarkannya tidak wajib, tapi tentu kita rugi kalau kita tidak mendengarkannya. Kita kekurangan fadilah karena kita butuh nasihat-nasihat dan tausiah terutama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya dan ucapan-ucapan yang terbaik adalah ucapan-ucapan yang telah dilakukan oleh para salafus salih. radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka apabila bertemu dengan temannya pada waktu hari raya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ini adalah ucapan selamat pada hari raya. Idul Fitri atau Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu semuanya. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah ucapan yang terbaik. Walaupun kita juga mengucapkan yang lainnya diperbolehkan Tapi jangan sampai meninggalkan yang ini Karena yang ini adalah yang diriwayatkan dari para salafus salih Ridwanullahi ta'ala lima jema'in Para pendengar yang beriman Rahimakumullah dimanapun anda berada Allah mencintai anda Allah maridai anda Kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda Pada hadirahnya Idul Adha ini bagi yang hendak berkurban, mereka diharapkan untuk salat karena hadisnya menyatakan bahwa orang yang kurban itu salat dulu sebelum kurban. Sebagian ulama mengatakan waktu salat, sebagian ulama mengatakan salat itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu <tul> alaihi wasallam, "Man dabaha qabla an yushalli fa liy'id makaanaha ukhra wa lam yadbah falyadbah" Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, maka hendaklah dia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelihnya, maka hendaklah dia menyembelihnya. Jadi dianjurkan bagi yang mau berkurban untuk salat supaya kita lebih mantap. Setelah selesai salat id, baru hewan kurbannya disembelih sehingga semakin sempurna. Kemudian bagi yang berkurban, setelah hewan kurbannya disembelih, maka dia baru boleh memotong kuku, memotong rambut, dan mengambil kulit yang perlu untuk diambilnya. Para pendengar yang budiman, pada hari raya Idul Adha, kita merayakannya diantaranya dengan berkurban, demikian pula kurban ini dilakukan pada hari-hari tashrik, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuluh ayyamit tasyriq dabhun seluruh hari-hari tasyrik adalah merupakan waktu penyembelihan Iaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan yang terakhir para pendengar yang budiman rahimakumullah biasanya pada hari raya ini juga ada beberapa kemungkaran-kemungkaran. Marilah kita isi hari raya ini dengan ibadah kepada Allah dengan syukur dengan takbir, dengan zikir Dan berbagai macam amal saleh yang lainnya Kita hindari maksiat kepada Allah Subhanahu SWT Di antara kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi pada hari raya Adalah uh, berhias uh, Para kaum wanita berhias, berdandan Dengan sedemikian rupa Kemudian keluar rumah dengan dandanan-dandanan yang seperti itu Padahal para wanita dianjurkan untuk memakai jilbab yang syar'i dan ketika keluar rumah tidak memakai dandanan-dandanan sebagaimana tabarruj, tabarruj jahiliyah, dandanan-dandanan wanita jahiliyah. Kemudian juga diantara kemungkaran pula pada hari raya biasanya salaman, salaman, berjabat tangan kaum wanita dengan kaum pria yang bukan mahramnya. Padahal ini adalah benar-benar dilarang dalam Islam. Sampai-sampai dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh at-Ashab Sunan dan yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: La an fi rasi ahadikom bimichyatin min hadid, khairun lahu min an yamasam ratan, ra la tahillo lahu. Sekiranya Titusuk kepala seorang dari kamu dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi berjabat tangan dengan uh, lawan jenis yang bukan mahrom ini adalah dosa yang demikian besar. Sampai-sampai kata Rasulullah S.W.T. lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi daripada dia menyentuh wanita yang tidak di, yang tidak yang tidak dihalalkan. Kemudian juga biasanya seorang laki-laki masuk ke tempatnya wanita berdua-duaan di rumah berhalwat, walaupun kadang alasannya famili, tapi ternyata bukan mahram seperti sepupu atau ipar atau yang lainnya, justru mereka itu untuk perlu lebih hati-hati lagi daripada masuk kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Ia kum batuhulah alam nisa, hati-hatilah kamu, jangan masuk menemui wanita yang bukan mahram. Wakala rajulah min al ansar ya Rasulullah apa rai talhamwa. Lalu ada seorang ansar yang bertanya, wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan ipar? Ipar ya Rasulullah kan ipar sendiri ya Rasulullah. Allah alhamu almaud. Kata Rasulullah ipar itu justru kematian. Artinya orang-orang yang dekat, yang dianggap seakan-akan tidak masalah, justru mereka itulah yang kadang lebih banyak fitnahnya daripada yang lainnya. Kadang orang gampang-gampangkan, ipar aja gak apa-apa, orang sepupunya sendiri aja gak apa-apa. Justru itulah kata Rasulullah itulah kematian, karena dikampang-gampangkan sehingga ceroboh dan terjadilah fitnah-fitnah. Para pendengar yang budiman tadi telah disinggung di antara kemungkarannya adalah tabarruj berdandan perki kemudian juga tidak memakai celbab yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 33 tentang para wanita waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimun sholata wa atina az -zaka. dan hendaklah kamu, wahai para wanita, tetap di rumahmu. Jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya dan tidak ada darurat. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam riwayat sahih telah menggambarkan tentang wanita ahli neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad... Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu r.a, beliau mengatakan tentang ahli neraka, salah satunya adalah Nisa'un, kasi'atun, ari'atun, ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilat. La yadkhulna aljannah, wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha, la yujadu min masyrati kaza wa kaza. Kata Rasulullah SAW di antara ahli wanita di antara ahlin raka itu adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi ketat tapi tipis tapi mini. Dia berjilbab tapi telanjang, karena jilbabnya adalah jilbab yang ketat dan jauh daripada jilbab yang syar'i. I. Kemudian kalau berjalan dia melenggak lenggok dengan kepala yang miring seperti penuh ontah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan mencium bau syurga. Bahkan bau syurga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kemudian juga hendaklah pada hari raya ini kita tetap memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala dan kita jangan lupa tetap perhatian kepada kaum lemah. wal masakin dan siapapun dari kaum lemah agar mereka juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh yang lainnya inilah mungkin yang singkat tentang berhari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita benar-benar bisa berhari raya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafus saleh Ridwanullahi taala majma'in. Allahumma amin. Baik, kita berbangga seterusnya komunim marja' wa salam. Yang baru saja kita ikuti bersama kajiannya disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hatromi mengenai kehadiran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya di kesempatan kali ini kami buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa langsung gabung dengan kami di SMS Center di 08523324438. Tentunya kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kami buka berapa SMS yang sudah bisa masuk di kesempatan SMS Center kali ini. Dan SMS pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz yang anak cintai karena Allah, puasa arafah besok berarti Rabu sudah tidak berpuasa ya? Anak mulai puasa satu zulhijjah Selasa lalu, bagaimana dengan sunnah tidak, ma tidak makan dalam dulu? Tidak makan dulu karena solat. Ya, wa warahmatullahi wabarakatuh, ahpakalilladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai anda. Bagaimana anda mencintai saya karena Allah SWT Memang benar puasa Arafah adalah besok hari Selasa Dan hari Rabu adalah hari Eid Eidul Adha Namun solatnya dianjurkan kita kompak Solatnya hari Kemis tidak apa-apa Dan ini juga telah difatwakan oleh Para ulama besar Mengenai yang penting adalah puasanya Solatnya tidak apa-apa walaupun Diundur demi menjaga Kekompakan dan persatuan Kaum muslimin Kenapa besok puasa Arafah? Karena besok jamaah Haji telah wukuf di Arafah. Dan memang kita selisih 4 jam dengan Saudi Arabia. Tapi tidak masalah. Karena kita masih mendapatkan beberapa bagian dari wukuf di Arafah itu. Berbeda dengan yang puasanya hari Rabu. Maka waktunya dengan Arafah telah jauh. Dan jamaah Haji tidak lagi wukuf di Arafah. Dan mereka telah berada di Mina dan tempat-tempat yang lainnya. Jadi puasa Arafahnya dalam besok hari Selasa dan hari Rabu adalah hari Idul Adha dan salatnya hari Kamis tidak apa-apa demi kita menjaga kekompakan kaum muslimin sekali lagi ini yang difatwakan oleh para ulama besar uh, rahimahumullahu taala jamiin wa hafiidhahumullah Allahumma amin Assalamualaikum Ustadz, saya sekarang lagi hamil 8 bulan Mohon sarannya sebaiknya saya besok bagi puasa Arafah atau tidak, syukrat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi anda sekarang hamil 8 bulan, besok puasa Arafah atau tidak Ya anda lihat kondisi anda, kalau anda kuat puasa dan tidak ada pengaruh kepada anaknya maka puasa Jadi kalau anda kuat puasa, kuat tidak ada masalah dan anaknya juga enggak ada pengaruh, maka tidak apa-apa anda puasa. Tapi kalau anda tidak kuat atau berpengaruh kepada anak, maka tidak puasa juga tidak apa-apa. Jadi anda lebih tahu tentang kondisi anda. Uh, di, taunya dari mana? Taunya dari dicoba. Telah dicoba, ternyata kuat, enggak ada masalah dan juga anak enggak ada pengaruh, apalagi sudah hamil besar, maka puasa sehingga benar-benar mendapatkan fatwa. Diampuni dosa dua tahun Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hukumnya Salat di tempat Yang terdapat patung-patung di sekitarnya Barakallahu fiqh dari Umm Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tanya ya, bagaimana hukumnya salat Eid di tempat tempatnya ternyata terdapat banyak patung-patung di sekitarnya. Ya hendaklah kita tidak sholat di tempat-tempat yang banyak patungnya atau yang ada patungnya. Atau kalau kita terpaksa sholat di sana maka patung itu ditutup dulu. Jadi patung-patungnya ditutup dulu. Patung-patung makhluk bernyawa, Karena di dalam Islam dilarang keras membuat patung-patung. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa Jadi kalau memang terpaksa harus salab'i di tempat yang ada patung-patungnya itu tidak, tidak bisa menghindar dari tempat itu Maka hendaklah patung-patung ditutup dulu Ditutup dengan apa? Dengan kain atau yang lain ditutup dulu sehingga tidak tampak patungnya Karena kita jangan sampai nanti menyerupai para penyembah berhala Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang dirahmati Allah, saya ingin puasa dua hari besok tapi berhalangan. Salat It pun enggak bisa. Amalan apa yang harus saya lakukan dalam mencari kebaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada para wanita yang datang bulan, jangan kecil hati. Jangan sekali-kali kecil hati. Anda adalah hamba Allah, Anda adalah putri-putri Nabi Adam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada putri-putri Nabi Adam untuk datang bulan. Jangan kecil hati, seandainya anda besok tidak bisa puasa arafah dan juga tidak bisa salat eid. Jangan kecil hati, anda tetap mendapatkan pahalanya dari niat anda. Perbanyaklah takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah mikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai eid, mengenai salat eid, maka dianjurkan juga ikut keluar. ...ke tanah lapang... ...dan berada di pinggir... ...tidak mengikuti Salat A'id... ...itu untuk meramaikan syiar Islam... ...dan juga mendengarkan khutbahnya tidak apa-apa... ...itu bagi yang di lapangan... ...jadi bagi para wanita yang datang bulan... ...jangan sekali-kali kecil hati... ...itu adalah ketetapan Allah... ...kepada putri-putri Nabi Adam... ...alihissalam... ...yang penting Anda punya niat yang baik... ...semua yang tidak bisa Anda lakukan... ...karena perhalangan itu telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala bagi anda jadi berbanyak takdir perbanyak pikir dan berbagai amal salih yang lainnya yang diperbolehkan untuk dikerjakan Ustaz Saleh, di terbiah kalau kita percaya sama ramalan hitungan hari apa termasuk syirik Iya Jadi memang betul ya Percaya kepada ramalan Percaya kepada hitungan hari Itu adalah bagian daripada syirik Yang kita dilarang keras untuk mempercayainya Islam ini adalah agama yang pasti Bukan agama yang kelenik-kelenik semacam itu Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada kita Agar supaya hati kita benar-benar utuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tidak terpecah-pecah ke sana kemari. Jadi kita dilarang percaya dengan yang seperti itu, ramalan-ramalan, hitungan-hitungan hari dan yang lainnya. Semua hari adalah baik selama kita paat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua hari adalah buruk kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz uh, Ustaz kenapa di Arab Saudi Waktu hari raya Idul Adha Terlihat begitu meriah Sebagaimana di Indonesia Khususnya pulau Jawa pada saat Idul Fitri uh, Kalau saya Berdandan seperlunya Dan tidak Sangat Boleh Tidak sangat berlebihan Tidak sangat berlebihan tetapi tetap memakai jilbab yang sarih serta berpakaian bagus yang tidak ketat. Apakah boleh Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga ilmu yang Ustaz berikan bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang berdandan. Seorang wanita berdandan tapi memakai jilbab, memakai pakaian yang bagus boleh apa tidak? Ya memang cilab wanita itu ada aturan aturannya tidak ketat, tidak tipis, tidak mini, tidak menimbulkan fitnah. Demikian pula mengenai berdandan, berdandan hendaklah wanita ketika keluar rumah tidak bersolek, tidak memakai lipstik dan semisalnya seperti itu. Silakan anda saya sarankan untuk membaca buku-buku tentang cilab yang syar'i, i. tentang cilab yang syar'i. I. Jadi kita ini masalahnya mau Mengamalkan Islam secara total Atau setengah-setengah Allah berfirman di dalam Al-Quran Masuklah Islam secara total Jangan setengah-setengah Dalam Islam ini jangan pele-pele Yang enak saya iman Yang enggak enak saya enggak iman Itu adalah perbuatan ahli kitab Yahudi Nasrani Yang mereka telah dikutuk oleh Allah SWT Dan mereka telah tersesat Yukminu nabi ba'dil kitabi Wayabburuna biba'd mereka mengimani sebagian ajaran Al-Kitab dan mereka kufur kepada sebagian yang lainnya. Yang enak mereka amalkan, yang menurut mereka tidak enak tidak mereka amalkan. Jadi hendaklah kita masuk Islam ini secara total, jangan setengah-setengah. Pakailah jilbab yang benar-benar syar'i. Silakan Anda baca buku tentang jilbab yang syar'i dan di antara buku yang bagus mengenai jilbab yang syar'i ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dengan judul Jilbabul Mar'ah Al muslimah Kenapa saya katakan ini bagus? Karena isinya itu semuanya dengan dalil, dengan dalil. Jadi benar-benar memuaskan. Assalamualaikum Pak Ustadz yang aku cintai karena Allah. Saya mau tanya mana yang didahulukan. Anaknya sudah balik, tapi belum hakekoh. Ha ha ha dengan kurban yang mana bulan ini bulan Zulhijjah, uh, ada ada Ustadz mengatakan anak kalau sudah balik sudah habis masa tanggungan akikonya disuruh memperbanyak sodako dan kurban apa betul apa masih tergadekan anak tersebut dan bagaimana bila kita sendiri sama orang orang tua? Dahulu belum niat padahal sekarang mau kurban. Terima kasih wassalamualaikum jazakumullah dari Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, uh, seseorang itu seandainya dulu belum akikah, maka sekarang ini seandainya mau kurban niatnya dua itu boleh. Niatnya dua boleh. Jadi niatnya dua. Niatnya kurban sekaligus juga akikoh. Kalau dia laki-laki maka kambingnya dua. Untuk akikohnya dia dan juga kurbannya dia. Kalau perempuan satu ekor. Untuk kurbannya dia dan akikohnya dia. Niatnya dua tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena kurban dengan akikoh ini sama-sama amal sunnah. Yang hukumnya itu sama. Sama hukumnya. Seperti orang sholat sunnah. Ketika seseorang itu salat sunnah, niatnya doa, salatnya dua, dua rakaat boleh. Jadi niatnya salat sunnah wudu dengan salat koplia duhur misalnya, niatnya dua, tapi salatnya dua rakaat boleh. Sepakemana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna malam alubin niat, inna malikulimri li inna nawah. Amal itu dengan niat dan masing-masing orang itu mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kecuali kalau amal yang wajib digabung dengan amal yang sunnah, nggak boleh sholat subuh digabung dengan sholat sunnah fajar tidak boleh karena ini wajib dengan sunnah berbeda jadi tidak apa-apa bu jadi apa, apa, jadi kalau anak, -anak ibu sudah balih ya dulu, dulu belum diakekoi tidak masalah ibu boleh sekarang apa kurban untuk dia dan sekaligus mengakekoinya digabung boleh atau kalau dia mampu dia sendiri boleh dan orang kalau sudah besar itu akikoh juga tidak apa-apa itu juga dikatakan oleh para salafus sahala, di antaranya oleh Ibn Sirin rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari Tabi'in, meluknia mengatakan, an araftu, an La anni arof tu anilam aku, la aqo tu an Kalau sekiranya aku tahu bahawa aku dulu belum diakekoi oleh orang tua maka aku akan mengakekoi diriku sendiri. Jadi tidak apa-apa dan akhir-akhir ini penting supaya kita tidak tergadaikan supaya kita bisa memberi syafaat kepada orang tua kita kelak insyaallah Asalamualaikum Ustaz eh Ana Aji dari Cendana mau tanya apa ada tuntunan korban di atas nama nama kan untuk orang tua yang sudah meninggal, syukurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi korban ya di atas nama kan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini di dalam kitab-kitab fikih selalu dibahas, Madhab Hamali, Syafi'i, Maliki dan yang lainnya selalu dibahas. Dan mereka mengatakan hukumnya boleh, hukumnya boleh. Akan tetapi, akan tetapi tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya kita kurban untuk orang yang sudah mati. Tidak ada sunnahnya. Atas nama mereka tidak ada sunnahnya. Walaupun para ulama mengatakan hukumnya boleh. Tapi yang sunnah itu untuk yang hidup. Untuk yang hidup dan seluruh keluarga itu ikut mendapatkan pahala daripadanya. Baik keluarga yang masih hidup ataupun keluarga yang sudah meninggal dunia. Jadi satu keluarga bisa diwakili oleh seekor kambing. Dengan nama salah satu dari mereka Untuk salah satu dari mereka Dan semuanya ikut serta dalam pahalanya Jadi semuanya ikut serta dalam pahalanya Jadi sekali lagi Para ulama mengatakan boleh Kurban atas nama orang yang sudah meninggal Tapi tidak ada sunnahnya Yang sunnah untuk orang yang hidup Dan keluarga semuanya mendapat pahala Termasuk keluarga yang telah meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana niat puasa Idul Adha besok Terima kasih Wassalamualaikum ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi niatnya besok itu adalah puasa Arafah Jadi niatnya adalah niat puasa Arafah Niat puasa Sunnah Arafah Itu niatnya ya Niat puasa Sunnah Arafah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Yukafirusanah al-Maudiyah wal-Bakfiyah, yaitu mengampuni dosa dua tahun tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah. Saya seorang kidal. Bagaimana bila saya menyembeli kurban dengan tangan kiri? Subhanallahalaihim. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban itu yang normal menyembelihnya dengan tangan kanan. Dan yang abdal sambil menghadap kiblat ketika menyembelihnya. Tapi kalau memang seandainya seseorang tidak bisa. Benar-benar tidak bisa dengan tangan kanannya. Karena kiblat atau yang lainnya. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau benar-benar tidak bisa. Kalau bisa diusahakan dulu dengan yang kanan. Kalau benar-benar tidak bisa mudah-mudahan tidak mengapa. Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Niat kurban satu orang Dan diniatkan juga untuk Keluarga Apakah tidak mempengaruhi Keutamaan atau pahala orang yang berkurban Jazakumullah khair dari Ehwan ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi sama sekali tidak mempengaruhi Keutamaan atau pahalanya Sama sekali tidak Dan itulah yang sunnah Itu yang sunnah Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW beliau ketika berkorban beliau mengucapkan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa Ali Muhammad wa min ummat Muhammad ya Allah dengan nama Allah ya Allah terimalah ini korban dari Muhammad keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tidak mengurangi sama sekali bahkan itulah yang sunnah itu yang sunnah Assalamualaikum Ustadz, saya mau kurban dan akikoh Apa boleh saya ikut makan daging kurban dan akikoh saya? Ya, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Seorang yang kurban atau akikoh itu disunnahkan untuk makan sebagiannya Makan sebagiannya Disunnahkan ya Silakan anda buka firman Allah SWT surat Al-Hajj Ayat 28 dan ayat 36 Fakulu minha Watimul qani awal magdar, wakuluminha, watimul ba'isal fakir. Jadi yang kurban itu sunnah untuk memakannya, memakan sebagiannya. Jadi sebagian dimakan sendiri, sebagian diberikan orang kaya sebagai hadiah, sebagian diberikan orang miskin sebagai sodakoh. Itu yang sunnah. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah ah, Boleh dalam sholat id Lupa bilangan Takbirnya Apakah harus sujud sahwi Dan bagaimana bacaan sahwi Yang sesuai sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga dikabulkan oleh Allah SWT jadi seandainya seseorang itu ketika sholat eid lupa, lupa takbirnya, takbir yang tujuh atau yang lima itu lupa. Apakah sujud tahwi? Para ulama mengatakan tidak ada sujud tahwi. Tidak ada sujud tahwi dan sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi tidak ada seandainya pun benar-benar lupa, tidak ada sujud tahwi atas kelupaan takbir itu. Atas kelupaan takbirnya. Dan sholatnya adalah sholat yang sah. Sholatnya sholat yang sah. Assalamualaikum ustaz yang saya cintai karena Allah semoga Allah merahmatian. Amin. Ustaz, puasa Arafah tinggal besok saja. Terus salat idnya tinggal berapa? Tanggal berapa? Kalau takbiran sendiri selesai salat di rumah bagaimana? Mohon maaf ustaz, salat Id mengisi ceramah di mana aja zakumul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tempat yang yang menghapakan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Arafahnya besok hari Selasa. Memang puasa Arafah cuma satu hari ya. Jadi besok hari Arafah. Kemudian salat id ya dianjurkan salat itu kompak. Seandainya di Malang ini salatnya Kamis, maka kita salatnya Kamis tidak masalah. Itu demi menjaga kekompakan kaum muslimin supaya tidak tampak perpecahan atau pecah belah. Seperti itu Kemudian takbiran sendiri setelah sholat di rumah bagaimana? Sunnah Jadi ibu-ibu seandainya sholat di rumah sendiri takbiran itu sunnah Tiap-tiap selesai sholat takbiran Mulai besok ya Mulai besok hari Arafah besok setelah sholat tubuh takbiran Setelah sholat aduhur asar takbiran terus Sampai hari Tashrik akhir tanggal 13 asar Ya itu Kemudian mengenai saya sholat idnya khutbah di mana? InsyaAllah di Masjid Jame, Masjid Jamek Lawang insyaAllah. Di Masjid Jamek Lawang insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Apa wajib mandi untuk sholat id? E, pada waktu sholat id anak kami nangis terus sholatnya kami batalkan. Apakah boleh sholat sendiri di rumah dari Arifnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi mandi untuk sholat eid itu hukumnya sunnah Sunnah mandi untuk sholat eid Kecuali kalau maaf maaf maaf maaf ya Kalau seandainya badan kita mengeluarkan bau yang kurang sedap Maka para ulama mengatakan wajib Sebagaimana juga sholat jumat jum Kalau badan yang mengeluarkan bau kurang sedap Maka hukumnya wajib bagi yang tidak seperti itu, maka hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan untuk mandi Kemudian mengenai ketika salat id, kemudian anaknya nangis, salatnya dibatalkan Apa salat lagi di rumah? Maka mestinya anda tidak membatalkan salat Anda sabar dulu, mungkin anaknya suruh diam Sebentar, insya Allah salat id kan tidak lama Seperti itu Seandainya anda terpaksa harus membatalkan juga Maka tadi telah dijelaskan, para ulama mengatakan Bahwa boleh solat sendirian dan tata caranya tata cara solat biasa dua rakaat biasa itulah yang difatwakan oleh para ulama radhiyallahu anhu majmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Apakah orang yang sedang menjalani masa idah dibolehkan untuk sholat id? Terima kasih atas jawabannya ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Mengenai wanita yang menjalani masa idah Itu para ulama mengatakan La illa lihaja al Dia tidak keluar rumah Kecuali apabila ada hajat keperluan atau darurat Yang dimaksud hajat keperluan itu Seperti misalnya mau ke dokter, berobat atau juga misalnya dia tidak ada nafkah Dia harus keluar, harus kerja, terpaksa Tidak apa-apa itu hajat Demikian pula darurat Darurat seperti mungkin apa, Ramanya rumahnya itu kebakaran Atau seperti itu, tidak apa-apa keluar rumah Adapun salat id itu tidak termasuk dalam hajat Atau darurat tersebut Kecuali bagi para ulama yang mengatakan hukumnya wajib Ya tentu harus Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak wajib Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan farduh, kifayah. Jadi bagi wanita yang masa idah, sebaiknya di rumah saja sampai habis masa idahnya. Assalamualaikum ya Ustadz, saya besok ada undangan pernikahan suri. Tapi saya ingin puasa Arafah apa yang harus saya lakukan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda besok kan puasa Arafah. Kemudian diundang orang sore pernikahan bagaimana enggak masalah. Jadi diundang orang dalam keadaan puasa itu enggak apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa man kana sha'iman falyad'u wa man kana mushiron Jadi kalau kita diundang oleh seseorang dalam keadaan kita puasa, maka kita mendoakan, mendoakan mereka, mendoakan mereka. Kalau kita enggak puasa, maka kita ikut makan. Jadi tidak apa-apa, diundang orang dalam badan puasa tidak masalah. Dan insya Allah mereka juga faham, karena sekarang ini waktunya orang puasa. Sekarang ini waktunya orang puasa. Assalamualaikum Ustadz dan Rahmatnya Allah. Dikir apa yang lebih afdol dibaca pada malam hari arafah. Syukurkan kasir atas jawabannya. Wassalamualaikum. Ya walikumussalam, warahmatullah wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah سبحانه و تعالى. Jadi dikir apa yang afdal diucapkan pada malam hari arafah. Kalau dari Rasulullah saw tidak ada ketentuan ya untuk kita yang tidak haji ada ketentuan. Ya kita berbanyak dikir Istighfar memuji Allah, bertasbih, bertahlil, bersolawat dan salam kepada Rasulullah saw dan yang lainnya. Jadi itu yang afdal kalau malam itu yang paling banyak istighfar. Allah berfirman wal mustaufirina bil ashar. Taan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur, pada akhir malam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum kurbannya orang yang menyumbang uang untuk pelaksanaan kurban Jadi satu ekor hewan kurban dibeli dengan cara patungan Apakah ini, apakah ia sudah termasuk berkurban, wassalam dari anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kurban patungan itu hanya dibolehkan e, sapi dan onta Sapi dan onta itu untuk maksimal tujuh orang Adapun kalau kambing maka tidak ada istilah patungan, kambing itu ya satu orang. Jadi kambing kurban untuk satu orang, tidak boleh lebih dari satu. Satu orang dan menyertakan keluarganya tidak masalah. Jadi kalau seperti di sekolahan atau di kampung-kampung, itu ada yang nyumbang 10, apa, 50 ribu, 100 ribu untuk beli seekor kambing, itu namanya bukan kurban. Itu namanya bukan kurban ya terserah niat mereka, sodakoh atau yang lainnya. Ustadz yang kami hormati bagaimana hukumnya orang gosip Sedangkan dia belum tahu sudah digosipkan Laki perempuan sama apa Allah ridha sama perbuatannya itu iya. Waalaikumsalam ya Jadi masalah gosip ya, gosip itu ribah Ribah itu adalah kita menceritakan menceritakan uh, tentang orang lain yang orang itu tidak suka kalau mendengarnya dikruka akhauka bimaykrahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia itu tidak senang kalau dia mendengarnya walaupun itu benar itu ghibah dan ghibah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat wala yaghtab ba'dukum ba'dha jadi jangan ghibah kamu dengan satu dengan yang lainnya riba dan riba termasuk amalan yang menjadikan seseorang terbangkut dari kiamat nanti. Pailit, karena pahala-pahala dia terambil, pahala dia diambil, diberikan kepada orang yang yang di yang diriba, yang digosip itu. Ya. Apalagi orang puasa kalau riba maka puasanya tidak dapat pahala, tidak bernilai daripada Allah Taala, tidak bernilai. Dia hanya mendapatkan haus dan dahaga. Kam min laisa laysa lahu min suyamihi illa al-ju'a wal-atash. Jadi seperti itu. Artinya idul Adha secara al-hubawi? Ya, artinya idul al-ha'id itu hari raya. Yang juga diantara maknanya yang berulang tiap tahun sekali. Abha itu diambil dari udhahiyah. Iaitu kurban. Kalau istilah kita itu hari raya kurban. Jadi Eid itu hari raya yang berulang tiap tahun sekali. Berulang terus tiap tahun. Abha itu dari kata-kata Udhiyah. Udhiyah itu kurban. Jadi Idul Adha hari raya kurban. Hari raya kurban. Assalamualaikum. gimana yang dimaksud rezeki yang cukup. Dimana seorang disyariatkan berkurban. Masalah gaji. Gajian, misalnya, misalnya gajian per bulan, kalau dibelikan hewan kurban yang semurah mungkin, tapi untuk sehari-hari berikutnya nggak ada uang untuk kebutuhan pokok. Bolehkah mengambil sendiri, mengambil sendiri bagi diri hewan yang kita kurbankan, misalkan bagian tertentu dari hewan kurban? Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kriteria seseorang dikatakan mampu ya supaya berkorban. Kriterianya apa? Seseorang yang dikatakan mampu ya supaya dia korban itu kebutuhan sehari-hari ada. Kebutuhan sehari-hari ada, ya. Kemudian masih ada lagi sisa yang sisa itu cukup untuk membeli seekor kambing. Seekor kambing, kambing yang memenuhi syarat kambing kurban. Nah berarti dia mampu, berarti dia korban dengan catatan tidak seperti ini ya tidak dengan catatan nanti enggak ada makanan di rumahnya karena buat beli ah itu jangan enggak enggak enggak usah kalau gitu berarti enggak mampu. Jadi kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Kemudian masih ada sisa yang cukup untuk membeli seekor kambing, kambing kurban. Nah, itu namanya mampu kurban. Namanya mampu itu kurban. Jadi kurban tidak sama dengan zakat. Kalau zakat memang ada nisab, batas minimalnya yaitu orang punya uang senilai 85 gram emas berputar 1 tahun lalu kena baru 2,5%. Kalau kalau korban tidak jadi makanan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari di rumah ada tercukupi, ya, kemudian masih ada sisa lagi yang cukup untuk membeli seekor kambing kurban, maka itulah yang disyariatkan untuk berkurban. Assalamualaikum pak ustadz yang saya cintai karena Allah. Demi Allah saya bersyukur bisa mengikuti kajian-kajian ini. Saya bersyukur ada RDI. Tolong doakan saya agar Allah mengabulkan keinginan saya untuk menikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan hajat-hajat kita Kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat Ya ini masih banyak beberapa pertanyaan Tapi sebagainya hampir sama jadi saya cukupkan mungkin sampai di sini dulu Bagi yang pertanyaannya belum terjawab Mohon dimaafkan Karena malam ini yang masuk pertanyaannya sangat banyak sekali Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua bisa mengamalkan Amalan-amalan yang tersisa dari 10 hari pertama untuk Fijjah ini Terutama besok adalah puasa Arafah Kita niatkan puasa yang benar, sebenar-benarnya kita puasa mata, puasa telinga, puasa hidung, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, puasa semua anggota tubuh, dan juga puasa hati, agar supaya puasa kita benar-benar bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar supaya dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama dua tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Mungkin itu dulu mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa tasliman katsiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami Agar supaya kami bisa untuk selalu bersyukur kepadamu, berdikir kepadamu Dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya, ya Allah, kemudahan-kemudahan Untuk bisa selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu Melaksanakan puasa Arafah dengan sebenar-benarnya. Melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbanya dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan kurban dengan ikhlas hanya untukmu semata, Ya Allah. Allahumma yassirlana fit ta'ah fil amali salihah. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk kami semua, Ya Allah, dalam amal salih, dalam ta'at kepadamu, Ya Allah. اللهم اغفر للحجاج والمعتمرين والزائرين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم فرج عنهم اللهم تب عليهم اللهم يسر أمورهم اللهم اقضي حوائجهم اللهم بلهم وقاسدهم اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبو اللهم ارزقهم الصحة والعافية والثبت والاستقامة اللهم شفهم وعافهم يا الله Cakalah para jemaah haji, jemaah umrah dan orang-orang yang berziarah. Jagalah mereka semuanya, Ya Allah. Lindungilah mereka semuanya, Ya Allah. Berikanlah kepada mereka keselamatan, Ya Allah. Mulai dari berangkat sampai pulang nanti, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, Ya Allah. Berikanlah kepada mereka rahmat. Kasih sayangmu. Berikanlah kepada mereka kemudahan-kemudahan, Ya Allah. Dalam semua urusan mereka. Ya Allah, berilah mereka jalan keluar. kabulkanlah doa-doa mereka, Ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat mereka, Ya Allah. Capaikanlah cita-cita mereka, Ya Allah. Berikanlah kepada mereka sehat, walafiat, sejahtera. Dan berikanlah kepada mereka ketekuhan serta istiqamah. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah haji ikhlas dalam melaksanakan ibadah hajinya. Benar-benar mengikuti manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Jadikanlah haji mereka semua adalah haji yang mabrur. Yang tidak ada balasan pantas kecuali syurgamu ya Allah. Yang mereka menjadi baik, lebih baik ya Allah setelah selesai haji nanti. Yang dosa-dosa mereka terampuni. Sehingga mereka menjadi bayi seperti baru bila dilahirkan oleh ibu mereka sendiri. Berikanlah mereka kekhusuhan ya Allah dalam ibadahnya Dan berikanlah kepada kami semuanya, para pendengar semuanya Yang sudah pernah berhaji, mudah-mudahan bisa berhaji lagi Yang belum pernah berhaji, mudah-mudahan oleh Allah Diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa berhaji Diberikan kekampangan-kekampangan kemudahan Dan kelancaran agar supaya bisa beribadah haji Melaksanakan rukun Islam Allahumma a'fina bi halalika an haramika wa aghrina bi fadlika an man ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal jauhkanlah kami dari yang haram jadikanlah kami merasa cukup denganMu ya Allah sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainMu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah kami mohon kepadaMu husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah Rabbana atina fit dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amayasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahirrabbilalamin Allahumma amin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ilanta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين ترابن قد